Радвайте се! Вървим край зелени ниви. Около нас, пръснати по полето, цъфнали дървета. Те внасят нов, празничен вид на цялата природа. Като че ли една музика пълни въздуха, песента на тържествуващия всепобедния живот. Незабелязано се изкачваме и навлизаме в недрата на планината. Живо се чувства радостта на всеки стрък тревичка, кукуряк, теменушка или медуница, които смирено се показват изхрастите. Те са тъй доволни, че отново са излезли и из студените земни пазви, за да бъдат милвани от слънчевите лъчи и лекия утринен ветрец, да съзерцават отново синото небе и да се вслушват унесени в музиката, която тихо слиза към тях с всеки слънчев лъч». Розовите багри на изток, радостната песен на чучулигата и славея, музиката на планинския поток, всичко тъй живо ни говори, че светът е създаден не за страдания, а за радост. Животът е радост, а не скръп. Последната е само временно отклонение от радостта, която пълни всемира. Човек днес се учи във великото училище на живота, за да се домогне до оная светлина, която ще го доведе до мировата радост. Човек не е създаден за да страда, а за да живее и твори, потопен в мировата радост. И той наближава със сигурни крачки към това велико осмислене на живота. Незабравими остават спирките по пътя. На всяка спирка или мълчаливо съзрцаваме новите картини, които се откриват пред нас, или прекарваме в живи разговори, Засягат се важни въпроси, върху които учителя хвърля светлината на един вековен опит. Стигаме до стана Елшадай. Приближаваме се до чешмичката. Тя праща изобилните си води към всички цветенца и тревички, които те ще срещнат по пътя си. Слушвам се в нейния говор и като че ли долавям какво ни шепне многогласната и песен. Радвайте се на всеки миг, който преживявате. Всеки миг е отломък от вечността, един дар на абсолютното. Той съдържа велики блага, които ще приемете, ако душата ви е отворена за красивото и възвишеното в света. Магли и облаци временно забулват околните върхове и небето. После те отново ги откриват за нашия поглед – Гледката в тия мигове наподобява на рилските картини. Запитват учителя за произхода на скръпта. Той казва Всяко нарушение на великите природни закони води към страдание. Ако дишате малко, скасява се животът ви. Ако дишате повече, продължава се. Ако обичате повече, продължава се животът ви. Ако не обичате, скасява се. Ако сте добри и справедливи, продължава се животът ви. Ако сте лоши и несправедливи, скъсява се. Непослушанието към един вътрешен божествен подтик винаги води към скръп. Например, срещате едно цвете, стъпкано или увяхнало, и един вътрешен глас ви казва – полей го. Вие не го поливате и после чувствате скръп. Или минавате и виждате след пътя един камък, един вътрешен глас ви казва, дигни го и го тури настрани. Вие не правите това и после чувствате скръп. Ние страдаме от неестествени вношения. Не е правилно да казвате, че сте сираци, че нямате майка. Никой не е сирак, защото разумната природа е великата световна майка. Вие сте винаги под нейните крила и ръководство. Като държи човек това в съзнанието си, ще изчезне неговият песимизъм. Радвайте се, че имате малко понятие за реалността. Не мислете, че всичко знаете. Радвайте се и за невежеството си, защото имате много да учите. Радвайте се на това, защото има хора, които не знаят, че са невежи. Светът не е място за наказание, а място, дето хората са дошли да се насърчат и да се изправят. Радостта е много богата. Тя трябва да се превърне в милост. При радостта вземате нещо, а при милостта давате от себе си. Ако в първия момент вземете нещо, във втория трябва да дадете. Оня, който след радостта не проявява милост, ще стане користолюбив. Ето защо след радостта трябва да дойде милостта. Няма мирова скръп, има само мирова радост. Що е скръп? Тя е поттик към един възвишен живот. Скръпта е поптик за влизане в света на мировата радост. Става въпрос за музиката, учителя казва. Животът без музика не може да бъде разбран. В Божествения свят има музика с такива къси вълни, че човешкото ухо не може да ги схване. Музиката е средство, за да може чрез нея да се изрази великата радост и да стане понятна. Сегашната музика е предисловие. Тя е почва, върху която ще се гради новата музика. Най-хубавото в българската музика се съдържа в ритмичните упражнения слънчеви лъчи. Радвайте се, че сте родени в този век, изходната точка на едно ново време.